Shemët fërvha të thojë qelëm, o ulkë gna bahla thur. Disa minuta shkorta ne flasim. Rreth nevoja së mëdha të folet për nifakun. Afu vadh. Pse të folet për nifakun në kohën e sodit? Nifaq do të thonë detyrësi. Një sure të të tërë Allahu Gjelle wa Ale në Kur'an Ia ka kushtu një fakut Suru të taube Ka zbritë të Muhammedi sërë Allahu Aleyhi wa Sallam Në fund të jetës ati Aleyhi salatu wa Sallam Dhe nëse dëshiran Me pa vetën ku je Dhe dëshiran me pa rejfin ku je Dhe dëshiran Me kuptu e ka imakun e fikhut Ka imakun e kuptimit të fesë Së Allahu Jelle O'ala me të zesurë të taube Zbashku me koment Kime pasë Si Muhammedi sallallahu a.s. formështet Si kishtë raportet me njerëzit Si këptojnë brandinë njerëzve Si këptojnë njëtët njerëzve Si edhiti sallallahu a.s. interesin e islamit dhe muslimanve Dhe se si ju kanasë Dhe se ju kërëtësënu Allahu Jelle O'ala këndër Munafikave Dhe Bëqara, në surt e Bakar, në fjalën Allahu xhellahu ala njerzit që ndan në tre pjesë. Indon në besimtar, Allahu na bë po tërë, indon në, në jo besimtar, kafira, dha indon në munafikë për të cilët fol më shumë. Dhe sjell ora për chodhimeve të zbritjes së Kuranit. Te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem qetej edhe demaskimi i munafikave. Një fak, këj i cili në kohën ton është në më i përhapt, më i rezikshëm, prandet na duhet edhe të njohim edhe më mirë në kohën e sotit, nga se ka thonë Hodejfe ibn Jeman, djetari nga sahabet rathqështjeve -rath të shenjeve të kiametit dhe sekretarë në ricit i kalut sekretet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ibn Yaman qe nifaqu nqon ton është më i vëhtir, më i keq se nifaqu ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se nifaqu sot është më fë. Kur os di kus prenja zë munafik do ki vjen morte me shpreh nifaqun e vet. Do ki vjen morte astorp çka për veprën që e bën Madias ti lavdrum të njerëzit. Madias në 3 donjëherë. Madias në 3 donjëherë, prandaj vë, duhet të folët në kohën e sodit për këtë çështje. Vazhdo, elamëshun. Se kjo, duhet të folët, por ata se disa prej njerëzve u janë përzi këto njerëz, këto sente, në çështjen e meseleve të imanit dhe të kufrit. Prandaj, mund të shme jetë me të madhë njerëz që flasin rreth imanit, rreth cilësive të imanit. Mund të shoh njerëz që i ngosësh më pak ja ato, por një kohësisht janë fol tema të autorit rreth kufrit edhe shirqut. A do të se anpak, por se nuk has në tema rreth ifaqut. Nuk has në tema rreth ifaqut. Edhe kjo vobeksi, kjo varfri e kësaj teme, ka shkaktuar gabim të shumë prej njerëzve në kuptimin e mesave të Imonit. Kuj ka nda njerëzit? Ose në besimtar, ose në qafira dhe mushrik. Në shtrejsa e në nështë dhe kujan? A nuk në ka fornë në evë Allahu Gjellarën për monafikat? A nuk ka monafikat sot në umetin islam? A nuk existojnë ata nga lekura jonë që flashtu në gjuhën tonë, që përkatson në kiblën tonë, që përkatson të pejameri jonë sëllë Allahu Aleyhi Vesallem, që falën në muslimant në përgjamija. Madje ka aprej Edhe të regojnë, edhe të lasinë Edhe dhe shtëremrojnë Fejnë i Allahudhë Subhanahu wa ta'ala Prandaj, kjo nuk e karë në kone pe amërit sallallahu sallam Në kone pe amërit sallallahu sallam Ska pasë munafik me të regu ders është munduë Abdullah ibn Ubej bin Seluli Me të regu ders në gjami Por pasë luftët se u hudit sahabët i kanë thonë Heshtë, ku shumë e dorë Ullë, e pa më pëshi U ka thonë sahabët dhe Ndëgjoni këtë për e mërë se Allah ju ka ndërru juve Me këtë për e mërë e është njëri mire Në shkoni mas ati e dhe kështu më rafë Mas luftës u hudit sabët i kanë thamë Heshtë, uja, s'kane vaj me ndëgju dërshën ta S'kane vaj me ndëgju fjallën ta Por se Ky kanceri u metit islam Ka vazhdu të shtohot Dhe se Munafikat edhe një fakov dhe se Janë dora e djafë Jan dora adiaf e shajtanit. Jan zebra e shajtanit. Tan zebra e luftës. Ata ekzistojnë. Prandaj duhet folët rreth kurthave që ata i bëjnë. Duhet të demaskohen ata, duhet t'u treguohen cilsiç janë, duhet nata të shohim vetëm se ku jemi, mos kemi ndër një cilsi frej, cilsi vetëra, sa sahabët e pa Amerit sallallahu alaihi wasallam çenka friku për infakut. Thot Ibn e be Malik që kum takua 70 nga sahabët, kulluhum yakhafu hun nifaq të gjithë prigoshim për i një fakut dhe ajo që ka du me fol në këto minut të shkurta du të mundall të ajo se mos folja rrath qështjes se një fakut ka shkaktue dam të njerëzit të cilët përkacohen në udzin nga se disa disa fejnë ato që farin njëmi, në gjami ato që farin në gjami nuk ka muna fika to që vinë në gjami nuk ka muna fika s'ka muna fika ta ta heq Më zbotë, më abeti, për jë besin ta, qafira Kete musliman Që është gabim Dhe anën tjetër Kemi njerëzi Të cilët thonë në kone sotit Se s'ka muna fika iq S'ka muna fika iq Kjetë janë qafira Nga se jetojmë në shtetë shkijeve dhe s'ka Të ketë janë shkije Në esenët Qenë të di mendimet ekstreme Të di antë janë Ekstreme dhe nuk janë Në hapë Dhe kjo ka shkaktuta atë njerëzi Në moskizim Kër atë nuk e të nlezu e Kaptinat e një fakut Nuk e të nlezu sa duhet përën e një fakut Atëher edhe të mendohet për njerëzit të cilët Thuot si janë qafira Të mendohet si janë për një me qafira Atëto janë munafika Këtë gjaj ka përmend Shekho Lissam Imni të imi, rahmëhu Allah Ku Allah pas më shiru ka thonë Va inne të thiram minë l'fukaha Shumë për i fukahave Ydhunnu an man qila huwa kafir fa innahu yajibu an tajriya alayhi ahkamu al-murtad. Por shum prej njerve qe thuhet se jan nje besimtar shafera kan than disa fuqahave te medheve esh obligim te rrehen dispozitat e i besimtarit murted renegat te dal nga feja. Ridda zahira la yarithu wa la yuras. لما استقواذوا مسيمطار اسني هراتا عاشوا ترشيقون مسيمطار اشا اي ترشيقون مسيمطار ولا يناكحوا حتى اجروا هذه الاحكام الا من تكفروه بالتاويل من اهل البدع ليس اكنشبال بريوبسيمطار شوم قري اثاربه تبيداتيت التي كانت تاويل وليس الامر كذلك فانه قد ثبت ان الناس كانوا على ثلاثه اصناف dhe se njerëzët në kona pëhamerit sër Allahu a rejë ka qenë të ndarë në tre grupe në kona Muhammedit a.s. Këtë grupi parë kanë qenë besimtarë të njohur grupi dytë kanë qenë njohur të njohur me shenja dhe grupi tretë kanë qenë munafika që kanë shprej besimin prej ashtë dhe kanë shenë një fakin e vetë madje thotë, shekullisamin tëjmija men ja'lemuhu në nasu bi alamatin vë dalalatin bel mella je shukkune fi një fakin Ka pas njerëzit të cilat i kanë njoft me argumente Me shenja Dhe nuk kanë pas në do një dyshim për një fakun që kanë pas O men nëzëllë lë Kur'anu bibejani një fakuhi Dhe ka pas të tjilë që Kur'ani ka zbrit si argumente Sa ta kanë qenë një besimtar Si Ibni Ubej bin Seluli dhe tjertë O ma ha dhe falemma matë ha ula Warrathuhun Me gjithë ta Kër kanë vëdhe këta njerëzit Këto kanë njën të rashigua dhe kanë të rashigua në mejsi në muslimanve dhe u a kanë falë gjena o zëndët musliman hatta të kumë me sunnetu e shëraje dirisa këto njerëzi nuk janë qëpallë qafira dirisa të ketë argumente shëriatike për adjikacit islam kjo është e qëka du me përmenë në këtë hymje se shpeshherë për njësë që mendojnë në se ato janë qafira në faktë ato të Allahu Gjellarën Ndoshta 100% janë të tërë, nuk do të them se një gjati e del edhe ajo çështosa e me shërbia të Islamit. Lasse te Allahu Xhejellal ka mundësi me çet ajë armikun më të madh. Sigur që ka qenë Abdullah Ibni Ubay Ibni Selul. Ibni Seluli pati inkretarin e munafikave me tekst Kur'anor dhe sunnete çafira qon. A ja ka fal xhenazën Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e Ubay ibn Selulit? Apo jo? Ja ka faljen Allah. Madje Djuben e vetë ka von sallallahu alaihi wasallam. Djuben e vetë ja ka von aty. Dhe kjo ajo për të cilën thasim në shumicën e rasteve çat hithve edhe dersave se ka dallim mes logjikës ton që kemi mësuar në shkollën fillore na, ndon të mësimë dhe logjika sheria tikë te Amerike Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sipas logjikës ton, sakakut, haj të bëjmë kon shka më i madh se duhet me ai kokën më e. Ose s'mabeti. Por si pas lezi kështë për Amerikje Të Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam jo Ma dhja ka falë gjenazën Ma dhja ka falë gjenazën Ma dhja ka thonë gjibën e vetë Edhepse ka ditë A ka ndë një informat mëtë vërtetë Se shpallja Apo na muslimant i besim e shpalljes Ma shumë se Une e shukë këtë tepit kuqë Ma shumë se besim që jam duke li zhuru një apash Na i besim e ma shumë shpalljes Kur'anore Nuk ka informat mëtë sathë se Gjibrili sall inga Allahu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka ma ma dvërtesë kjo s'ka ma dvërtesë kjo por se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar nëse në meselen e imanit apo në meselen e gjykimit të njerëzve duhet të argumentojmë me argumente që ne ka pas hyni, ne kanë dëgjueshi të dëshkëtar të Islamit dhe me dal para gjykatësit të Islamit me dal para gjykatësit të Islamit alhamdulillah che fai islam moshto alhamdulillah che fai islam moshto dhe kush prej njerëzve nuk mjafton me atë, mjaftim të Allahut që le Allahu xhellahu te ka vendosur ne këtukufi kështu dhe kërkon më shumë, edhe li më shumë, sikur sikimi ndo ju rrosta dhe ka raste tilla kur njerëzit të nap lot xhamat mendojnë ma atë logik, me atë logjik se duhet me interesu di kan prej imamave e duhet me interesu di kan prej xhamatis e duhet me interesu di kan se teja e beson këta edhe këta dhe ata eksumeraf ja nuk os pe fesë. Po kjo është pse logjika sa ka këta. Kjo është për asaj të rashigimie të të në, për e logikës të të në, për e inteligencës të të në, të dopt Mi për kjo s'ka të bëje dhe fenë Allahu Gjallu Ale Kjo s'ka të bëje me fenë e Allahu Subhanahu wa Teala Nga se Abdullah ibn Ubej ibn Seluri pas ka komën për e ashtë mishliman Edhe pëse pas ka qenë shpion i kurashidve, i jahudive, i nomadve beduin që kanë luftu Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Shpion nëmër një Ma djeshpaun e ka pasur Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka dashme vra atë ndat me vra. Me Ma djesh ka krijuu xhamin tjetër në Medinë, paralele. Dhe ka shkruar ka kall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me tekst e ka kall, por këto njerëzi nuk i ka vruar sallallahu alaihi wasallam. A ashi këto njerëzi i ka mërtu si çafira apo munafika po? Madite sahabët që ishin të vetë nënshallon të avdmen, dos parlament të sahabët ka qenë e njohur puna nifakut, jo diku e kanë bë, dikantonej munafika shumë, ka famë munafik më her. Si ku që ka thënë omerbni kattabi Për hatin Ibni e biblten Më leja Rasullat e këpëti këpëti këpëm këti munafiki Dhe se pehameris sallallallisallam nuk i thasaj Pse e qyta omerbni kattabi të tamane pat Prejaft Në të mse e ndani të aja se nuk ban evrakta Se ke E kaun i farloja rëshir vete Dhe kjo ka qënë e njohur të Sahabe të pehameris sallallahu Aleyhi wasallam Andaj u lezë Fër e kësa e kuptune se meselet të imanit njere për gjithmonë nëma Edhe të abdesit dhe të fikut islam Nuk duhet një kuptu me atë logikën tonë Nja plus nja bëjnë dy Dë plus dë bëjnë kator Por kemi logikë të wahjit, të qfaljes Dhe duhet dalga dalë të filon me u ukurdi, kurdis Të mënë si duhet kjo mendja jonë se Meselet e fejs islamet nuk miren ashtu si kurqi në në, si në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Sa për ilustrim Allah, sa për ilustrim Qa kishme pas me ndu një mendje Gazi Babalia, po Serovalia, po i Shkupjani thjesht I cili au dhzu shpejt Dhe nuk ka shumë të ledzume për fejnë Islame Kër Muhammedi s.r. Allahu a.s. Banë marveshe më mushënë të Mekës Në Hudejbje Dhe një prej bendeve Klesora tjetë në këtë marveshe Shkruun një musliman I cili është i Mekës Vjenë të te në medinë o Muhammedi S.r. Allahu a.s Dhe i pari që vjen Ebu Gjendeni e dërzon Muhammed s.a.s. I rrem, i, i rëskapit, ka hitë për burgut, i dërmon krejt, e dërzon. Logika që ka i thotë? Klarini që ka i thotë njerit, të rrathoj, t'la në loqë, me shkijit, a i dhe ka shkijit ma shumë, se muslimant, kumet imani, a si janë vro muslimanuna, a hajn i gjakost, në loqë jam, ka mundësi me nëvro muata, kumet islami jatë, a nuk dhej ka një qatë t'yje, edhe kësu më rof, Apo kjo logika e së kakit është Kjo logika e shetongët është Kjo logika e karinit është Apo si kur do Në kone sotit që mendojn Kër flasin për Marveshët që i bëjnë muslimant me jobesim të artë Marveshët Edhe në marveshët Hinsën filan vend i zgëzur mu prejkë Ollant tjetër indegjant të njerëzit Muslimant edhe mujahidat ishpaudin qafira to atje thënë, Ato e në qafira se e lojnë vë, vërë me Suleman Shahit atje Atë nçafira, ti s'ka mund si, si thiesht, vogl, logik, me lënë vorrën atë. Kjo është ajë logjik superfatsorë. Logjika e thjesht, logjika e vogël, logjik mos alantim qezë babale sero vërtas, po logjika s'qoft. Logjika si s'qoft. Ti s'ka të bëj për kuja as pak më fjalë. E këto fjalë, drejt tani si i thash, i thash për ta ndëjar rrugëzën. Dieni se ka njerëz që ndatojnë të mendimet e veta kështu, ka mundsi me kon me mëkalla, me kapoç ajë me traduar stuje. E taaj me fat voti prej xhepit vet në ijo politika e pedvat tayeb, vetëm mendoj se po i kjo bëj freskë, kjo s'ka të bëjë asaj. Lej duh. Kjo ka të bëjë më atë logjikën e sakakit, me atë logjikën e jehlit, që s'dim të prefes, sallallahu subhanahu wa taala qur'an, prandaj nuk bën mi porzi këto sende. Na merën Allahu te levala, këto në këtë minber, në këtë vend, do të shpjegojmë të ardhmën e libr të Hoxhës Ali al-Khudair al-Khudairit, farrag Allah analla li ropë burgut, Hoxh ibn Arabin Saudite, i cili është mësusi, apo njëndër mësusat martëm dhejtë akidës në kone sotit i cili jetën e vetë ja ka kushtu e meseljeve të akidës dhe nuk ka në dikush në botë sa që një meselit e mirë meselit e akidës mirë, vetëm se ka të lezume për i libeve të ati a e ka një libe të qëkume gjuzën finë një fak raf një fakut piesë vetëm që fletë për një fakun dhe të lezujnë të ardhëmën tekste rafpona se një fak për njerëzit që na mendojna dhe ato janë ndërëndisë, janë qafivek dhe binë punë të kufrit, por ti nuk u zhënë mishpallë të. Nga se nuk i ndoja argument me pejlë, që i zhënë të nga. Si kizon me pejlë. Por ti era i vjenë, e dinë se në kanë re, kanë e ka shokë, e në kanë silët, edhe kështu më nathë, ata qënë munafikun, munafika. E lusim Allahu në gjellarë që, Allahu subhanë të radhë njëtë në epe, اذا صد فيال اذا veio قرنا يبينات يتم طيب يتم الرزيمه هذا تش الله جل وعلا ده شيرون هل ترى كيف لبسنا في ترائم من لبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس